Видав мені до нього кілька пласких бляшаних касет, в які вструмлювалися скляні негативні пластинки 9х12. Школа Бориса Вікторовича допомогла нам з мамою вижити в голодний 1947 рік. Дунаєвський навчив мене, як обладнати міні-фотолабораторію. У дерев'яну чорну скриню, схожу на невеличкий чемодан, ми вмонтували непрозорі, також чорного кольору рукави. На дні цього чемоданчика встановлювалися ваночки з розчинами для проявлення і фіксажу скляних пластинок негативів. Коли чемоданчик розкривався, між його столками розтягувалися рідні міхи, як у гармошці. А з боку шухлядки було віконечко – що прочинялося для короткочасного засвідчування фотопаперу крізь скляну пластинку негативу. А потім затулялося червоною шибочкою скла, крізь яку можна було спостерігати за тим, як проявляється фотознімок. Пізньої весни голодного 47-го року ми з мамою поїхали до її неньки, бабусі Агафії, в оточене лісом глухе село на межі Чернігівщини з Росією і Білоруссю. Взяв я з собою цю міні-фотолабораторію. У дерев'яну чорну скриню, схожу на невеличкий чемодан, ми монтували непрозорі, також чорного кольору, рукави. На дні цього чемоданчика встановлювались ванночки з розчинами для проявлення і фіксажу скляних пластинок негативів.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 Я запрошував бабусь на город, садовив їх на табуретку на тлі соняхів і клацав фотокором, встановленим на тренозі. Кращого місця в селі не було. В цьому партизанському краю фашисти спалили геть усе, і люди жили в землянках. Коштував фотознімок аж два курячих яйця. Свій гонорар я зберігав у глибокому бабусиному погребі. Дореволюційна камера фіксувала кожну зморшку на обличчі людини, і, дивлячись на свій портрет, бабусі бувало жахалися. «Господи, та не вже я така стара?» Восени я повернувся до Києва з двома чемоданами яєць. Зустрівши мене на вокзалі, мама зайшлася сльозами. «Ти ж мій годувальник», – повторювала вона дорогою додому. А ще Борис Вікторович мав великого дерев'яного човна з мотором. Якось у неділю він запросив нас із мамою на прогулянку по Дніпру. Спочатку чомусь довго не запускався двигун. «Нікчемне динамо», – виправдовувався Борис Вікторович, і щоб розважити нас, розповів, як до революції йому випало побувати в Греції. В одній з печер на березі моря він побачив незвичний напис «Байрон». Розпитував довколишніх мешканців, що б це могло означати, та ніхто не міг пояснити. Казали, ніби тут колись давно переховувались повстанці, які боролися за визволення Греції з-під турецького гніту. Мабуть, цей напис і залишився відтоді, бо серед повстанців було чимало іноземців. Повернувшись на батьківщину, Борис Вікторович взявся вивчати історію визвольного руху в Греції і встановив, що цей напис, скоріше за все, зроблений Джорджем Байроном, який також брав участь у визвольній боротьбі греків. Нарешті двигун запустився, і ми попливли вниз по Дніпру.